من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يجري عليه زماننا ماتن رحمة الله عليدي اللح رب العزر دي فارد صفات صلبية تنظيرها شروع كريده دیایی تیزاد دی باری تالا دا سی او زاد دا سی پد بندی زمانان جاری کی گی. شارح رستو لیکل لی انز زمان عندنا عبارتون عن متجدد دینا. غرز دی شارح رحمت اللی لطالک دی دی شرح ندری غرض دي اول غرز دی شارح رحمت اللی زکر دی دو دلائل و دال پار دی دعوی دی ماتینا. سې یو دلیل بنادا فراده متکلمینو باندې دویم دلیل بنادا فراده فلسفه باندې دویم ذکر کوي د فد سوال دریم غرضه هغه ذکر کوي تمهید لپاره د رد کول او علل باز رحمت الله علی دا و ذکر کړه چې الله رب العزت باندې زمان جاری کیږي د چې زمان دی سنابارارت ده نو په دی کې دوه قولهدي یو قول دی متقللییننو دا دویم قول په دی کې د فلاسي ف ده را متقللییننو دا دا هغ زمان او ده دا متجد دی یو قد د به متجددون آخره ز هغه نووي تویل تهویل کېږي چې پهیغه سره بل نهای شي معلوېږي لکه مثلا سیکنډونه نو وی را پیدا کیږي په دې سره اغه نو وی ملتونه س کومه خيتر راځي یو ملتس دو ملتس دا په دې باندې منټونه اغه په سیکنډونو معلوميږي بیا ساعتونه اغه په منټونو معلوميږي بیا دغه ايام اغه په دې ساعتونو باندې معلوميږي بیا دغه سه هفته اغه او میاسه کلونه اغه په ورځو باندې معلوميږي نو دا هر یو شی نو وای نو وای را پیدا کیږي ل مرتبه دی قوت نفعلیت تراوزي په دې سره یو نو وای شی معلوميږي نو سک چرتا الله رب العزت بندي جریانه زماني را سي نو بیا به په طریقې دي تدریج سره لګ لګ اغاله مرتبه دی قوت نفعلیت تراوزي او هر هغه څه چې شان دارنګوي هغه حادثوي نو بیا به ذااد د باې تاالله هم حې سووګري حدوس مناف داله ق دې ذاات یاد سره یا د اول خبره پهطررض د خاس نقل کوي نو ب چې الله رب العزت زماله نهجارې کېږي وله فل ځ مو کوون الواجه حې س نه لكن نه تعاللی باتې لون خل مقدمه له دا ځک خیدم دی باری تالا چې ثابت تا پا براهی نو سرا دا منافی دا. لا اغا حدوث دی سره تالا سرا. وجد ملازمه دا سلازمه دا سی واجب تالا به حدیث و وی زکا پا را دی متکلمه نو بنده. زمان آی بارد دا لا اغا حدیث او لنویشی نا. تی هغه سرا اغا بل نویشی معلومی گی. نو کچیر تا. زاد دی باری تالا بندې زمانه جاری سی. نو دغه زمانه به یو نه شووي په بندې به یو نه و ش چې زاد د باری تاالله دهغ معلومو ګې معه ده چېغ بهله مرتبی د قوت نه فیالیت ته لږ لګ را ووزي په طرقې د تدری سره بهغه معلو میږي نو بیا خو زاد دی باې تعال متاجدده د او حادیث وګې ده او حدسې باطل دا لکه اوس مګو تااسې په بوتلانو تلی کې وویل او دوه م دا دویم دلیل دا ذکر کړی دا فرایده فلاسفه وبند فلاسفه یی ته زمان ویل کې مقدار د حرکت د فلک اعظم لره هغه اندازې د حرکت لره چې هغه د فلک اعظم د پاره دا ویایي چې دغه فلک اعظم هغه همیشه د پاره متحرک د حرکت کې نو دیغه دغه اندازې ته زمان ویل کې کې په یغې سره ورزم معلومیږي په یغه سره ساته معلوېږ په یغه سره می یاسته او کاله معلوېږي دغه اندازې تهویللی کېږي زه نو مږ یا چې زادې باری تااللا بندې زمانه نه جاې کېږي و فیل ځې مو الواجب حادثنا به ح سر نه مثله نه بطلان باون خل مقدمه مله هو وجهې طلاانو تعلیخو میرارنتیره سولا هغه مننا قزمم د باې مناف دا لهس دی باری تاله سره وجه د موله ظې حس بهوللی راسي و ځکه دا عباره دا له مخدار د حرک دفا ک ظ نه مقدار دالهخواواسو اوله صفاتو دی اسامون راغلی ده نو الله تعلا د چېسم نه موزهده ځکه هر چې سم او ح شوي نو الله تا نو الله تعلا د چې سم نهونه زهده له فیل زمو حدوس وااجبه نو دخواواسو د د چې نه اغه امد اغه خواص هم د حادثه لپاره پیدا کیږي دیغه نه خوبه په طریقې او لا منزه وي ولیک دغه خواص د لپاره ثابت سينو لازم به سه د واجبہ دویمه خبره ده سایل سوال ذکر کړي چې صاحب عبدالطعامند رحمت الله علیه کلام اغه په استدراک بندې مشتمل ده څنګه په استدراک مشتمل ده دا. وې زکاه د س کوم کلام ذکر کړای ده نو کلامه لا س سا کلامه مستغنی ده او استدراک له راولې له لا کلامه لاحقنه ځکه کلامه سابقه سره غلېو چې الله تا... تعالی مګه چې الله تعالی جسم نره نو نفې د جسمیتن هم چې وکړه له دې سره خود به خود معلومه شولې چې الله تعالی یو لري جسم نس نو مکان سره دی هغه د جسم دی په اړه راضی حیل سره دی هغه د جسم دی په اړه مقدار او تناهي اغا د جسم د پاره راځي مرکب او متبعيز او اغا جسم راځي نو سکه لا نفي د جسميت راغله له دې سره نفي د ټولو امور راغله معلومه سوالات د په مکان کې نه ره معلومه سوالات د د پاره ازا ترکیبي تحلیل هم نه دی راغلي ځکه د دې جسم و دی دی او د مرکب دی پاري او د رنگ د د پاره تناهي او اغا مقدار هم نه دی نو د ټولو نه خیر وادې باری تعالی ثابته شول نو ثیکلا نفي د جسمیت وکړه ل دین رستا د دینو ر ذکر کول د لغو مستدرک زکات دغه د نورو نفي اغه د نفي د اول نمالو موا نو دوباره بیا اف کول دا په کلام کې تکرار ده دا, دا په کلام کې لغویته استدراک ده نو په کار داوت سماتن رحمت الله علی د نفي د جسم نه د دینو امور ذکر رستا بیا وې کړی د ایرا غیل د دیني جواب حاصل دی جواب داده چې د دوه فائدو لپاره ماتن رحمت الله لای د کلام کې تفصیل وکئ یو خبر اډاوه چې د مقصود دلته په بیان د تقدیس او د تنزيه دي واجب سبحانه هو کې تفصیل او توضیح یو خبر اډاوه چې ماتن رحمت الله لای مقصود په دی مقام کې فباب د بیا ولو د تې او د تنظح د واجب صبحانه وکېغا تف له تو شو ا دا ان ل وااجبه لپاره د دی چې هر د باې تاالله اداې نو د ااد د حق د واجب دپاره دپوره تووز او تفیل کوو نو په تفیل کې هر یو ځ کار کاو اگر یو لبل نه ظمنن ده خود د دغه تصې په هر یو بندې کو ده چې تفسی له ذاحتته آغا به هر یو مستقل و سی چې اعداد حق د باری تعالی په باب د تنزيهاتو کې راسي دویم خبر داوه و چې مقصد دې د اگر ادو په مشبهه وبنده او په مجسمه وبنده مجسمه او دا ویل چې الله تعالی جسم نه ده نه ده نه فید جسمیت وکړه بیا لږه یوې وخا سره خل د جسم اغه امر وکړه چې نه د غواص د جسم د الله ری فار ثابت دي او نه د غ جسم دی باری تعالی دی پاره ثابت ده نو چې کوم کسان خیال په دی باندې دي چې د دې د جسم د راغلی ده او یا تشبیه دی د اجسام سره کی چې دغه خواص د اجسام ورته ثابت دي نو نفي د جسمیت مو کړله عرب دنا علالمجسمه او بیا یې ده او نفي اغا د خواص د جسم مو کړله عرب دنا علالمشبه په دې کې یو مستقله وه زکا په نفي د جسم سررط په مجسمه و راغی او په د نور ذکر کولو سررط په مشابه و راغی چې هر یو د بیلې فائدې لپاره راغلی وو نو بیا معال او مفاد دواړو یو رانه لري ذکر دی ساني رسته دی اول نه لغو مستدرک و نه ګرځیده لدی وجنا فاضل ماتم رحمت الله علی فل تفصيله و وضاحت وک اگر که بعضې دي بعض نه اغه زمنن معلومې ده ځکه چې یو نو زکه یو دی وی فایدی لپاره بل دی بلې فایدی لپاره نو له هازه په کلام کې نه تکرار راغلی دا نه لغویته استدراک راغلی دا درېم خبره مګو تاسو ویلې چې اغه دی ذکر کوي تمهید لپاره دره د علل نو تمهيدي کلام دا ذکر کړي چې دا یو خبره ده سره ملحوظه ک مدار د تنزیه دی واجب سبحانه هو مدار د تنزیه دی واجب سبحانه هو اګه پدې باندې راغلې ده چې وجوب الوجود وجوب الوجود اگر دې امور سره منافيده چې دې ضروري الوجود ده اګه دې امور سره منافيده ولې به زکه دغه ټول مرڅ ذکر سلو پدې کې شایبه د حدوث ده پدې کې شایبه د حدوث ده او حادث یی د لر قابل دی ادم وي هر شی چې قابل ادم وي اګه واجب الوجود نوي ولې د ضروري الوجود تقاضا ده چې دغه وجودي ل ذات او مختذ زیاتوي په ی آدم في وخت من الاقات نهصابتېږي نو خبره دا ده چې مدار د تنځ او د ت د واجب سرحانه هو په د امې مزګوره و کې هغه بناده پهې خبره بندې چې د واجب وااجبلوج وجود د ضروري ده په د بندې ص به او عدم په ی وختې کې نه نو دا مناف د له حدوس او لهغه شی سره تی هغه مشتمل ویله شایبه تل هدوس زکه چې حادثه عدم قبلو وی کوم شي چې شایبه د ادم یاګه نه حدوث یاګه ادم قبلو وی او واجب الوجوديای دي لره چې هغه بو ضروري الوجود وی ادم په فده بندي په یو وخت او وختو کې ناراضي نو مدار دغه امور تنزیهی او هغه په دې خبره بنا ده چې دی واجب الوجود ده او په دغه امور کې یا حدوث یا شایبه د حدوث ده نو چې کله د دوی په مابین کې منافع ده نو ځکه به لدینه تنزیه او باقواله ضروري وي په دې ته لې مخشوت لدینتو ورد علي البازه لا علامه ذهب الیه او دغه د خبره چې دا امور مشتمل دي په حدوث یا په شایبه تل حدوث ده دغ دغه امور مشتمل دي په حدوث یا په شایبه تل حدوث هغه په هغه تقریر او بیان کې دا چې کوم شارې رحمت الله علی او ماته ذکر ک اوس موږ او تاسو دا هر یو تفصیل وکې چې وایي الا فیل جمو كون الواجب حادث انا دا په دې حدوث بناو کنه دا ټول کې شایبه د حدوث او یاعینی حدوث راغلیو نو هغه په دغه تقریر باندې بنا دا لا علما ذهب الیه المشایخه په هغه طریقه نو چېغه ته زېحاب مشایخه کړای دا یو غوس ویل دي نو دیو خبرې به سبحان الله نقل او بیا ورسوو کی څه څه خبرې وشول درې یو دو دودلې لې ذکر کړکلو نه د داوی د ماتینه دوه مې دغه سوال وکړ چې بعضي عمر سره لږ ذکر کول دي بعض نه استغنا لا ماتین رحمت الله علی جهری او مستخیل ذکر ولی وکړه مې غیر جواب وکړه اودریم غرزه هغه تمهيدي کلام ذکر کله 파ره د رد کوله علی البعض والله یجرېلی زمانونه نهجارې کږې پهله تالا بندې زمانلی زمانه دنا عبارتونونه ځکه زمانه په ن د م بندې ععببارارت دا مته جد دې ه غ نووي شينا یوق درروې سره معلوې کې دا ز کېږې مجددون ا آخره یوبل ناای شي ما اوک میتونونهی پیدا کېږي دا په نهشي معلومی کې هغه کنډونه دي دغې بیا ساعتونه دغسې هم دغې شور او قالوانا او الفلاسفه و فراد الفلاسفه بند زمانه عبارت ده له اندازې حرکت نه والله تعالى منزه نه الله تعالى منزه ده عن ذلك له اندازې نه ځکه انداز له خواص لري چانه ده صاحب هم یا څامله د جسم نه پاک ده نو د خواص د دین خو په طریق اوله پاکوي و الا فیلزموا كون الواجب حادثا بس دقياس ملحوظ ساته والم پو سفې بندې مخاتبه د سوال دهوالم پوه سفرې بندې مخاتبه نهزه که في تنځ حته دغه امور س ما تن کړي د په بعد د تنیح د جه و کې بعض بعض إلا هو ځینې د د یغنیغا بې پروایره ولیل بعضېله ځینې نروونه الله نه پلیکن خبره داوه حوله تفسی توضی د قس کړی وو اغ د تفسی لو د وضعهته قضاانې ح واجببه لپاره د هغه پوه کولو د حق الله تعال په با د کې یوه وردنا على المشبهات او بل رد مطلب په مشبهه مجسمه او بندي وسائر فرق الدلاله او پټولو هغه گمراه او په سرکش فرقو بندي به ابلغ وجه نه په ډير بل غ او په ډير مؤكد وجه سره فلم يبالي نو په دې کې پروانه د کړي په تکرير دي الفاظ مترادف و سره او په تسرید هغه امور بندي علماء به طريق الالتزام سي هغه الالتزام نو معلوم سي او ثم ان مبنى بیا دا خبره یاد لرا چې مدار د تنزه دي باري تعالی او ما ذکرته لدی امور مذکوره ونه هغه په دې ده چې دا منافدی لو جوبل وجود سره چې دی واجب الوجود ده ولی ور سره منافدی ویله ما فی حاله دیو جنا چې په دې امور کې دا شایبه دی حدوث او د امکان علامه اشرنا الیه فغه بیان او تخریج سره چې موږ ورته اشاره وکړه چې په هر یو کې مقداویلې یا په کې عین یا شایبه تل حدوث ده دا دې موږ په دې بیان کېستا لا علا ما ذهب الیهل مشاق